Apakah kewajiban kurban itu setiap tahun atau sekali seumur hidup? Setiap tahun bagi yang mampu. Setiap tahun bagi yang mampu. Bukan sekali dalam seumur hidup seperti ibadah haji. Enggak. Nah, setiap tahun bagi yang mampu.